И третата идея. Руски афоризми. Продължение. Последната. Истината сама убива страховете. Истината е по-ясна от слънце, а хората я търсят със свещ. Щом си с истината, никога не си сам. Който добре служи, за нищо не се грижи. Слънцето сияе, а луната само свети. Никой не вижда дяволите, а всеки ги критикува. Мързелът е тъмен учител. Бог е велик музикант. А ние сме само смирени клавиши. Не причина другите да мислят иначе. Може да знаеш наистина много, но да не знаеш нужното, същественото. Направи добро на злия човек и слагаш край на злото. Имах няколко случаи такива и единия каза, не мога да издържа. Както направи Направимо добро от сърце, няма значение дали и колко ще издържи. Който събуди звяра в себе си, ще бъде изяден от него. Който няма грехове, ще се изповядва за своята святост. Характерът на човека се строи от камъните, хвърляни по него. Интуицията е мисъл, която не е стигнала до главата. Сещам се за една даоска мъдрост. Интуицията е важна, но зависи дали дао е приятел с нея. Ако Дао не е приятел, тя не може да ти помогне. Но ако Дао се сприятели с интуицията, това е вече интуиция. Прощавай на своите врагове, нали един от тях си ти. Дявол е дума измислена, за да се обяснят нашите постъпки. Най-трудното нещо е да се окаже съпротива на пустотата, на безкрая. Препятствията не позволяват да се отклониш от правия път. Всички сме платна, само трябва да хванем своят вятър. Този свят не трябва да се спасява. Трябва да се спасим от Него. Да намериш себе си, това е най-голямата находка. От себе си не можеш да избягаш, но за известно време можеш да се скриеш. Любовта е огън. Ако си много близко, ще изгориш. Ако си много далече, ще замръзнеш. Трудно е да отклониш от пътя някого, който не знае къде отива. Извършилият зло става негов роб. Разбира се, че Бог е с вас, но вие не сте с Него. Грешката не е порок, когато е урок. Само един Бог е истински богат. Накръглият глупак и 70 мъдреци не могат да помогнат. Не конят те вози, а Бог те носи. Леката скръп е разговорлива, тежката скръп е безмълвна, истината е по-висша от хората. Разумният и в пустинята път ще намери, а глупавия и на пътя ще се заблуди. Школата на нещастието е най-хубавата школа в света. Най-поучителната школа. Под силните страсти винаги се крие много слаба воля. Всеки вижда в огледалото това, което заслужава. Как да бъдеш себе си, ако не знаеш кой си ти? За да преуспееш, трябва да се отдадеш на главното. Всичко ще се изтрие, само истината ще остане. Това беше за днес, следваща лекция на 3 септември. Ще говорим за важни неща, третите лекции важни неща, т.е. за всички социални заблуждения. Защо голямата кариера в света е огромен провал? Така нататък. Защо държавата никога не може да се справи с злото, защото е част от дървото на познанието? Въобще ще говорим за теснища, ще говорим за красотата на болестта, за един библейски стих, какво означава словото и за какво означава кармата и кога започва тя, в кой момент. Следваща лекция на 3 септември. Yeah. <laughs>